علم اسلام مع رسیوه عالم اسلام اهميته او بیا د علم اسلام دی اهمیت ورستا د فکری جګړه د فکری جګړه واسکری جګړه ترمن ستو پیرونه او ترغه ورسته بیا موږ او تاسو چې تقریبا یو يوا یوونی ماخته ور سره مسلسل پاتې شو اغه کوم مزمنو چې له دې جګړې له سلبي جګړو نه پته راځته کې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 تعامیر وي وود تا ته تعامیر ارت داس عمران دا د ووللو د آبادی په معنا باې دي, دي او په ب پ کې چې د کې په مننس کې په لغت کې سدي ب یا منسی معه نه ده پر ته په ک ته مې تنس ن شته ده د ب منسی احساس وررکې نه شته ی و کامه ده استعمار د آباد غختل یا یو ځای آبادول عربی کې تا ګوري چا ألف و سين و تي داده طلب بطار راجي من قلتها إستعمال يعني طلب بعمل يوشي بكار أتوال يوشي بعمل أو أوسل استفسار بيوشي تفسير غختل استعلام بيوشي ببارك إلم غختل معلومات ها سلوال يو دفتر تورشي أقدر تيوه بارشا باركي باكي باني لكلي استعلام استعلام تماعنا؟ يعني بدغا بارشاك يزد لتانه إلم غالم معلومات غالم طاقة كيف يبدل توليكا او تي و استاعام سه طلب معلومات طلب دی اعلم استاعالطلب دی عمل استصارطلب دی تفثیر بل داسېسینو تي استثار طلب د نثرت استسقا طلب دي طلب دی وبهو مونږ تا برران نهودې دا س کوو استقا طلب دی سقي سخ وبه کولوخربه وو توي استغصار طلب د استملاك طلب ملكيات استنفار طلب نفير دلل دلل راوتل استنفار عام وشي كمين اغطات شاه خلق روان نجيا خلق نفير نفير دلل دلل راوان شي بياه ندغ ألف او ت أو تي درجة سيدة سيدة طلب دي پارا استعمار طلب دي آبا دي يوران زي آبا دول ووران زي آبا دول قرآن الكريم كتمة اندغة استعمار تكي هم ذكر شوي دي واستعماركم في الأرض وستا الله تاسو بعد کهته زم کو کې او بیا د ته ګوري سستاسو ته کوي استعمار تکې خپله پهقرآ نو دغه تكي ته غويلي حزبانې سمنه ګورو دا د مارات یا بعددي دا د دی مع پهځان کې او قصدا دا تکې اختیار شو دي ځکه یو چوک وایي زنه تا ته د کوتاه رانه کوتا زر جوړوم ته راغ وای سر او کاغته و زن نه د پردم د ویډیو ستاسو ورته استعمار سره مرسته کوي د ماډو کوران چې لازمي ته نه پرېګم خامه خبره پرزیدنت دروازه ورته خلاصه په انګریزي کې د دې ډېټې که تاسو سره کې دې ډېټې کې ته استعمار دته کالونایزیشن یا هغه د کالونۍ تک چې تاسو څنګه ډېر ورېدلې څنګه افغان کالوني پټان کالوني بل بل اتحاد کالوني د دې کارو چې کالونۍ په لاهور کې کالونۍ ډېری په مانسيره کې کالونۍ ډېری د کالونۍ اصل کې په کې مستعمره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 بس سا بل س ده کلونایزیشن بل ده یو دستته د ورانه د وي جوړه د موات ده ته آباد وي استعمار ده اوس دغه تکې دوی وللي انتخاب کو دغه د استعمار داټ کوې یادي کلونایزیشن داټ کوي دبي ولې انتخاب کو لغ مع لکه سمنګه خدمت کو ار کو چې دا د آبادې په معاب نه ده دو دغه تې ځکه انتخاب کو یاددي کلونزیشن دا ټ چې په دو ټکې کې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 او خلک دې ته یو منسي نه زربندونه ګوري نو دوی دا څو کلمې انتخاب کړې چې په آبادې معنا ده او په دې کې د ورامایي د دوخمنې د وینې په یولو د دې ته تصور پکې نشته دا یو څاڅه کلونې جوړول یو څه آزمکاري اورانې نه آبادول چې د مار نه په عماره باندې بدلول ته یو ښه کار ده نو څوک بده تخواب دي څو خوانه بده نو زه کله دې دغه کلمې په لوروی لحاظ باندې په استراحي لحاظ انتخاب کړه دې دغه هدف دی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 بلته تاسیګوري د غار مندي د غ پلارونو د غار خوو د غرض بیانو داول به ته دا خلک نه وه د هر ی ب خ خلله حقیمانو ویل چې بس د منږ بچان بوتله هلته رکه یو ببل دما ض شبل بل دماور ته شبل د ما پلارته شبل دمانې کتته شو د چاانه بهور پاتې وو په سر کې د چاان مور پاتې وه د به ضوی پاتې وو به خبره ورککوو د به بلکل او هغه تاریخهو سر نه رکو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 ظرقې تاثیر دا اوسه خلکو بیا ده غسه او حرکت ته ځلخکه کې بیا ورته ویلو شته چې دې جګړې دین خلکو آمادهګي نه خوده له وکصله دې جګړو ډېر بد تاریخ دې په او کې بیا ورته ویلو شته چې دې جګړو دین زه ته په پښښه بیا خلګره راپورته کېدل دې مقابله ته نو دې کلمې له کومه چې ترقيانو ته اطمینان ورکاو چې داوري او تاسو سره نورانیږو ځکه تاسو ورانه یې څوري بنجرځ مې کېدی لاله نشته غرونم څورینه دي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 د غرب او د شرق په قاموس کې د دې کلمې تفاوتونه وګور په اوسني زمانه کې په غرب کې یو معنی لري او په شرق کې استعمال بل معنی لري دا د اوسني وخت خبره درته کوم هغه تاريخي پراونی یا د لغوي پراونی راووت اوس راځو د دې اصطلاحي تعریف ته اصطلاحي تعریف کې استعمال وايي د ځاکمنو هيوادونو لخوا د کمزوررو یادې وې په حال کې د هیوادونو نیول او د هغوی ساارې سمبالول د زوااکمنو هیوادونو لخوا د کمزورو یادې مخپ د هیوادونو نیول او یاد د هغوی ساارې پ خپله په خپله ګه او خو په هرار ک دغه اوسیار یو معنا لري او په سر کې بله معنا لري اوللی راضو د سرق معناته په اسلامي ملکونو ک په سر کې دد معه ک ده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 لغت لوکنه به واکه کول او لکورنر به کوره کول په معنا باندې او د هر آزادي غوښتونکو حرکت د زفلو په معنا باندې دلته استعمار ته کې استعمالو نو دغه ډول حرکت تمنګو استعماري حرکت استعماري زواکونه استعماري پلانونه استعماري حکومت موږ د استعمار په مقابل دا کوو دلته موږ تاسو دغه معاصر یا د اصطلاح معنی واخلو شوم د استعمار په مقابل کې پاتې کې په لغوي معنا واخلو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 دا نو ای سرل ته منږ خلک غو په ورې په لکوونو خلک بند وو وره و په زګونو خلک ووجو خلې کوډه وچیان اتمانه وو او په تونو ټونو بلکې په زګونو تنه بردي خلکو په کورونه وور دا ی هم نه یاد په ټولې خاربانې او پهاز کوم بانې وایي منګه تللی وو افغانستان آباد او منګه عراق آباد و منګه بیا آباد دا او رام شودي منګ آباد وو مخکې د کازیشن په نامهبانې راغلی وو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 یا پلانای ملک صاحب خریداري کيا یا پلانای خانم صاحب خریداري کيا یا پلانای مولانا صاحب ورته خریداري کيا یا په دغه شکل باندې ورسه او alterations لاره یی سندونه پلانای زای کدی دپلومو امکانات پلانای زای کدی دوونه کښتۍ پکاري دي دوونه لاره پکاري دوونه مسافیدې په منځ کې دوونه لښکر پکاري دي پر کې د دغه ډول موټر پکاري دي پلانای زکه دغه ډول ټانګونه پکاري زمکه هواړه د غرنۍ د زنګلي د زرنه د خطې دي د ټول څامنځس کې نو مشکل نه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 تاسو ګورئ د پښتو ادب یا د وسنۍ حقیقت یا د وسنۍ لړۍ چې دا ادب روانه ده خصوصا د پښتنو پیژندنه یا د پښتنو پیژندنه په دې سلسله کې څتر ټولو کتاب خرجو سره جوړ کړي نو بیا وي شراورتي دا دي څه د پښتو کتابونه کثرې هغه شراورتي دا ویل دي راورتي صد دا ویل داو دا راورتي څه بلا دی راورتي په انګریزي فوج کې یو افسر و اوله کال په افغانستان کې د پښتنو په دې سیمه کې تیر دي اوله کال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 ترجمه کړی دی پښتو ته دی پختانه په نامه باندې پښتانه ډاکټر حوی ګلاڅګي یو افغان امریکایي دی هغه لیکلی ترجمه کړی دی څنګه کتاب دی د پټان او پښتو پخ... ترجمه شوی دی پښتانه یا دی هیڅ په نامه باندې ځرمنه دی المانی هغه د پښتو ادب لپاره کې به ډیر څه لیکلی دی ډیر څه تالیف کړی یا دا اوس معاشر معاشر دا اوس داتس لا یاديږي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 ترکړې دنا سمروغه پښتو به ویل الحمدګدول بیر مستشرقین نشاغی عربی زکړی بیر مستشرقین اغی هندی زکړی اغی فارسي زکړی ترکیز زکړی نور شانز زکړی نو دوی د مستشرق معلومات په واره دروسانو په خدمت کې کړ کتا ستانې روسان ترټولو په استشراق کې ډیر زورور دي حتا او حتی چپ لنینګراد کې اوسپترسګراډور ته وايي په اغی کې د شرق شناسي عالی انسټیټیوټ چې خلک د پښتو دکتورا ورزي الته یاخلي افغانستان کې شاله پښتو دکتورا خسته ده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 د س ور معلوم وه تعلیمی سو ور معلوم وه اقلی معلومه وه ین کایستونونه و ور معلوم کوي پس مننظر و ور معلوم وو نو اوله راغله ک کوي چې ک خردار ډګ پلااس ک وو بس اوته کو وهلووو د به دا بیاشرکل که نه ځکه ب ته مخک نه معلومات چې د پلان ککرې دڅو پ سوود دا چاور ته و دا مستثرقې ورته ولو وو که تا سو پامې دا اوس دا تا د دا توس ونتنمونو ب ته راغلی ککتونه للي دي مکتتابو پهاخیرو هغوی د مستکیو سره بمركو لری خذل مثلا هادی مثلا دوس کتاب دی داخل چې د سر مستسابقین راځي خبر او د اسلامي علوم په اړه د اسلامي مدارس په اړه کې او وی امریکایان هدا سر په عربي باندې ای اندغه د سره د ملا سلام زېست کتاب تاسو ګوري په کې ټول تحقیقات خلاص نه کې مستسابقین ته والا بیا مختلف برخه نه راو باسي زه منګ تاسو نو دغه معلومات به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 کل داده د دې لپاره مقدمه سی کل داده د دې لپاره مقدمه سی کل داده د دې لپاره نو دغه مثلثي تقریبا یو د بل سره خامه همکاري کوي او هغه حالات تو زمانیته او وطن ته ګوري چې دلته نو کم یو اوله مختره شي اوله کم یو مختره شي اماغه کار کوي تاسو ګوري په پاکستان کې د استعمار نه مخکې چې تنسیر مشکلات دي کېدرو یعنی امریکای له راغلي نه و چې دوی خلک هم کړی دي دي کنه دي امریکای له په اصل ترنا او خلق مسيهان کړي وو نورمسته یو بل خلق مسيهان کړي دا وځره مسيهان راډیو غان یو بل پښتونوم د کغه یابارغانوم کغه گی او سارټيجه به خلقوم کغه گی قنداريانوم کغه گی د ور ورډګو په لهځه خلقوم کغه گی د دې شرایطو په څو ځره مسيهان راډیو اخترونه کوي په مختلفو ژبو باندې ځوانان به هریسې مخ خلق کغه گی مسيهان شه وي بلکله تاسو ته انټرنیټ خلاص کې په انټرنیټ کې وطن دات کام راوړل او بیا به تاسو و ته نه ډیر د مسيهان دي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 مدبه دا اولله به زما سیهی که مروري لکه افغانستان او مسیهیت سره لازم او ملزم شې وقت کی شما کلمه افغانستان را دا سرچینګ داخل کوئ اونځه اولين معلومات رکه در مور افغانستان به شما ارا مېته او معلومات مسیهانی او تنظیمهای مسیهی او گروهای مسیهی او کورهای مسیهی او پروژههای مسیهی که درباره افغانستان است او را در خدمت شما عرض میکنه دا د استعمار د استغلاقه او د تنسیر په خپل کې سره تړاو ورابه کشه دا که اوس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 مبيذل تراورو دلته به منګه وکیله تجارت غونده یو څوک نشي او هغه د مواد راکولوی دی به هغه سپلای کوي د غزنوی یو څو تاسف کوي دا براوري یو ورکه یمنده گی د منګه په کار ده ائته دنه مننده گی درته درته زابند درکو درته ست نو مننده گی ورته ورکړه بس جواب یې لیځه ورته ورکړه تجارت روان شو ستور دې تیرې دلې خلص نه به څه صد اخ مونته وس خلص دي خې ډیر زیو راځي خریداران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 د دفتر تر څنګه د وټل اجازه موږ په وټل اجازه څنګه د څو موده سره څه د وټل خو اوس غوړی یوازې د خوراک لپاره د خپل ځخلف سره دی د دې لپاره به د 11 دراغته او د دې ځای نو کې تاسو د دې کوتل تر څنګه موږ یو څه کوټه او سالونو نو یو څه 10 ځان جوړ کو سالته د ملوانو سره راځي هغه د کی پاتشي لګلو غو دې وټل جوړ کو ځانته او شهید له ځانته ځکه نو له غو دې وټل ځانته جوړ ک اوس د خلک رااجې دلته او دلته چې پاتتی کږي بیا دامالونه را وري او دا معونه جلته په زانو په غدامونو ک دلته اچ وختې با تې دي او پیررهدار معدار او شي ته ضرورت دی او مونږ دلته د خل سره صدانهبلدم نه و اعتمالاس خبره په من کشته ده د کمنس نوکه د تاسو اجازې پداران میداران هم دان ته وګورو خپل پداران به ځان سره را ولو ګمنان د خپل ځان سره را ولو ب دلته به ناست د مونږه خپل پهرابه مون به سر پر سیح د دا هم وککوه دغه څه هغه کړس په داخو لامغه ډېر مدد د بچان مکن د منګ او تل منګ دلته یو سره ډېر لريو که تاسو اجازه یی منګ د خپل کورنۍ دلته راوولو بچان به سره یوه ځین راسی ته اطمینان باندې به زه راتم کو او که اجازه یی د خپل کورنۍ کورنۍ دلته راوولو راوولي کورنۍ سره څه داخ نو وڅو ټول کې نشي وشه دلته کورنۍ څه ځین منګ بچان که تاسو اجازه یی منګ په به د نواخلو خپله به د نواخلو ځانته په کې جوړ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 د تاسو خلاصې د معلوماتو په اړه په تعلیمي څندزونو باندې برابرې نه دي مونږه معلوماتو ته ضرورت دی مونږ خو خپل معلومات اند ځان سره ولو راول معلوماتم راول معلوماتو تم سه کورونه په کار دي لګونه خو اوستا ورته په کار ده لک پارک مارکو داسې په کار ده کرکرې د دې مستوتنا یا د دې کلوني یا د مستعمره به کرکرې لې یدلې په بلې نه شو کولای د مونږه څنګه سره وېدلته دي ټول څنګه راي دي مرکز څنګه ده نو بیا دا خو مونږ دیو دین خلقيو او كو كو دي دي فيه فيه. دا خنو دلته تاسو څنګه دین ولای سي منګم دین نه څه جره د خپل دین په خدای نشو نو من کوم عبادت درو من کوم څنګه سرویس لرم دا به کوکه به نه کو دښندې پرد باندې نو څامن کړه څه وای کوي چې من کدا خپل مستمره کده چې یو څرټ ځان ته جوړو یو ډا کوي چېرټ به 51 رشي جوړې چې ځان ته جوړ نو څرټم جوړ چې څرټم جوړ کنو بیا دوی سبدا و ټول کارونه هم موږ نشو کوله دلته کله چې دا به موږ دلته یو تاسو په غونډه یو څه د یو څه جارو پاک یو څه نور د مستخدم مودت د بیساخ وخته اسې خلک د دېته باندې یو تنخوا عید مدرک د کار وځي چې څه معلوم شي د دې خلک باندې داسره مواضحه کومه سود شیردار شکه د خادم په شکل سود د جارګر په شکل سود اکيپرمنت په شکل بس دغه څه به موږ ځانته وګورو کنه وای کوی نو دغه څه وخته خلکو رابطي هم داسره قائمه کړم د دې چې دوه مقصدونه جوړ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 بدام پکاره صحیح به زم ته جوړه سي مده يو سل کا سکر راغله دې پتي خره خره د څه و څنګه راغله دې څه اوس هر څه هر هر مونږ د بازار نه خو دم څنګه نه خو خوان نه کوي خنه تمامي د تاسو څخه تاسو مې دې دم در نه یو خاص وراني بنجر دې مې دې مونږ ځان ته او تاسو نه دخه قیمت واخلو اا ساوخه تاسو مې هم دې وښي هغه مو اخلو سي ال ته زم ته دې نه هر یو ورو کو غونې پاتاي حسب تخپل د ستب د خو نو تجربه نه مټرسه او خو اساس من غو تاسه زمي لتونې دوک متونې تعامل به سره رو نو سفارتي رابطه بقایمه خو د کلماسي به شي نو د سفارت هم تیکشو خا دا خو ټول ته د بمبئی کې یا په کلکته کې شو یا دا خو نو چې د ټول هندستان مواد د کلکته تر رسوي دا خو ډیر مشکل ده نو څه کول یو نو میندگی بل دا خو د بمبئی کې جوړو مونږه یو نو میندگی مونږ بل دا کولای شو په کې جوړو یو بل نو میندگی په اساسام کې جوړو یوبله منه ګالت <سؤال> په یوه ډول کې جوړو منه هر چیرته دوی دغه شی مستمره جوړې کړو کرا کرا يم ځکه اخیسته کرا کرا خلق په الاول کرا کرا تعلیم بل ته خپل خوراو زبی خپل خوراو له تخلق کې ا بل اخر هر چیرته د غي سر را وړ وړ کلی سر لوي دی لوي او بل اخر سکله ا ته تووفه سکل را ورسېده قاتله ساو پنځوس کال کې نه بیا چې سماناوی په خلاف دغه لکره جوړ کړې هرڅه د فوزونه وو چې سماناونه په زور ازمکه ونيسه په زوره کلی ونيسه خلق او ځم مه له حکومتونه لاندې کا د خلکو راپورته شو خلقو قیام وکاو قاتله ساو پنځوس کال کې نو قیام ما ته و خور نه بیا د غشيرته د دې نقطه وي د ټول ثروت تل شي او ټول هندستان په خپل تسخير کې ایونګریزي حکومت فکره موږ غوړې د څو آسانې طریقې وه چې المقاومه وکاو اسې کوم مقابل کې نه راپورته کېدل ولې